Здравейте. Добър вечер на всички. Те явно по-добре за чрез музика. Аз се казвам Любо Георгиев. Ам, и съм архитект. Ам, добре дошли на дебата ам, големите каузи на малките организации. Нали, на греша си. Инициативи. Това е един дебат от. Ам, Серия дебати, която се организира в цялата страна. Тук в Търново партньор в тази организация е VT Events, а дебатът е част от мрежата на червената къща и e -E Grants. Като партньори в тази инициатива са различни организации в България, непровестивни организации, които се занимават с обществена дейност. Uh, практически целта е да се провокира, стимулира, инициира граждански диалог по различни теми. Uh, при нас тази вечер имаме четири събеседника, аз ще съм модератора. Uh, моята роля ще е не толкова да казвам аз какво мисля, колкото да, ги, да стимулирам хората тук да, да си, да, напълно да си да изкажат мислите. Uh, Казах ви, че съм архитект, аз съм директор на един архитектурен фестивал, One Architecture Week, се казва той, uh, който 2008 година започна в София, София Architecture Week се наричаше и uh, от преди две години започна да се провежда в, в Пловдив. Аз сега живея в Пловдив, но пък съм от София, uh, преди това с една доста голяма дубка uh, различни градове по света, и имам и все пак някаква връзка в Търново, с Търново, защото пра-пра-пра дядо ми е бил архитект-строител и например Старата поща или пък Катедралата са строени от него. Така че ми беше много така лично да съм тук. Добре, аз първо искам да помоля всеки от участниците, да каже по две-три думи за себе си, за организацията, която представлява или е инициирал. И оттам нататък ще ще развиеме дискусията, дебата, като м направо още от сега протягам ръка към всички вас да участвате в него. Не е целта да, да, да сте на кино или <laughs> театру. Ами който има желание нещо да изкаже, да критикува, да помогне и да подобри, а, е добре дошъл да дигне ръката си и да си каже мнението. А, ами започваме по какво е това часовниковата стръвка. <laughs> Здравейте! Аз съм Григор Харянов. Първо искам да благодаря за поканата да бъда тук. Аз съм студент в Велико университет. Уча PR 4 курс. откакто се върнах в Търново през 2012 година, започна да се занимавам с много активна доброволческа дейност в неправителствени организации, в различни клубове и да работя по най-различни проекти. И представям всъщност в момента Стартият с една организация, която се занимава с предприемачество и те първо започва да се развива в Предък Търново. Като съвсем скоро ще имате възможност да станете свидетели на събития. Здравейте, Ивелина Русева се казвам. От Търново съм. В течение на обстоятелствата продължавам да живея тук. Представлявам. Сдружения и действия и по-популярно е Клуб Таралеш. Активно четирима човека се заремаваме с Клуб Таралеш, като идеята е да развиваме и подпомагаме културата в града. От три години съществуваме като сдружение и като по клуб. По-нататък вече ще изясняваме други подробности. Привет на всички! Аз съм Калин Василев и благодаря за познати и непознати физиономи, които виждам от другата страна. Наистина е много мило. Аз съм от Търново и мечтата ми е да живея в Търново. 13 години ми нямаше в, в родния град. Завърших докторнатура по генно инженерство, но по стечение на обстоятелствата се занимавам с други неща в момента. Аз съм, да кажем, създателя на а, групата във Facebook а, Търново Рънс за движение на открито, но не само движение, а една група, която цели да направи търновци по-здравословни, по-замислени за, за техния бит, за нещата, които се случват, защото а, ние ме тази... А, ни... Много хора просто се заблуждават, че ситуацията е по-розва, отколкото всъщност е. И за това създава Търноворън с целта да раздвижим нашия град, защото подобни инициативи се случват в други градове и мисля, че има място за развитие и тук. Аз съм Теодора Крумова. Благодаря на Галин за поканата. Ние имаме доста съвместни инициативи. Uh, и Представлявам центъра Малипе, която е uh, ромска организация и съществуваме вече 12 години. Аз всъщност вече не помня откъде съм, uh, <съща> <съща> <съща> от много места, но по стечение на обсветлата съм в вече почти 20 години. Иначе съм завършила археология uh, и съм учител по професия. Um, още заедно нашата цел е да направим света не съм да, изглежда, да е малко по-розов, не просто да изглежда. И да насърчим диалога и толерантността между младежите от различните етноси. Като това го правим и чрез множество доброволчески култури, които имаме в Търново и страната, много училища, с които работим в цялата страна. И въобще се опитваме да провокираме хората и да направим това, което една наша кампания така избра като мото. Тя се... Мотото на тази кампания беше. Света е като огледало, ако се усмихнеш, ще получиш усмивка на среща си. И всъщност това се опитваме да направим с цялата си работа. Wow. Uh, <плес> <bravo>. <плес> Всички, всъщност както виждате, тези четирима човека тук се занимават съвсем различни неща, съвсем различни инициативи и може би имате съвсем различни подбуди. Общото между тях е, че са активни. И че искат да променят нещо в средата около себе си, може би директно в Търново. А, и всъщност, тъй като съвсем адекватно да подходиме към темата, аз искам да помоля всеки от вас, вие някъде започнахте, в едно изречение, много кратичко, да каже за каква кауза се бори. Просто е, е така, публиката да си структурира в главата за какво се бори. Ние се борим да направим в търново предпочитан град, хора, къде, които да изберат града, да живеят тук, да се реализират, да имат възможност да имат подкрепа, да споделят своите идеи, да ги, да ги реализират и съответно да направят а, едно общество, което е, а, което е благоприятно и, и място, където хората могат да, да изкарат живота си, целия си живот всъщност и те да го предпочитат, не да бягат в чужбина или в България или в други, в България. В генерално нашата цел и амбиция също е такава. Търново да е град, който дава възможности. В частност, което става дума за култура, едно от правата на хората е да имат достъп до култура и културно многообразие. Нещо към което ние се стремим, Живейки в Търново, да, да имаме възможност да участваме активно а, в различни културни събития, а не да ни се налага да пътуваме и страната, София и чужбина, за да, за да имаме достъп до тази култура. Културно многообразие, приятен, атрактивен град. Аз имам една дума, но... <съща> <съща> е, моята една дума е здраве. Е, а мога ли сега изрече, Да, да <съща> <съща> <съща> Ами, моята дума е здраве. И какво всъщност... Значи, здравето не е когато вече се стигнал пред вратата на лекара и, и ситуацията е закъсла от а, Един от... Ам, ам, как да кажа... Грешно устроените начини на мислене в мисля в човека, в негото съзнание е, че той върши нещо, когато, нали, казано, ножа опре до кокава. Тогава вече е прекалено късно. А, моята идея е да накарам хората да се замислят години преди това да се случи. За да може а, да водят един а, здравословен живот, активен живот. И всъщност то е свързано и с идеите, които и, и грища, нали, има с... А, различни стартъп идеи, бизнес идеи. Когато един човек е здравословен, когато един човек има енергията, а, позитивната психика, той тогава иска да остане и на място, което е подпомага място, а не да търси нещо друго, да го спаси някъде друго и да отиде. Многото му се надва си на Нашата кауза е а, това да накараме всеки един човек да, да повярва, че той може да успее, че има мечти, и отзвече това, това е подходът в цялата ни работа и, и принципа, който винаги ни е водил, особено по отношение на ромската общност, защото ние сме убедени, че има огромен потенциал в ромската общност, особено по отношение на културата. Проблемът е, че хората не вярват себе си, не вярват, че могат да успеят да постигнат нещо повече от това, което обществото е светло да им казва, че могат да постигнат. А по отношение на културата, нашата кауза е да запазим ромската култура, да я популяризираме в цялото и богатство, той е голямо, и да покажем, че това е неизменна част от общонационалната българска култура. И Търново е, мисля, най-подходящото място за това. И аз съм много щастлива, че успяхме да наложим една инициатива, която вече 12 години се случва, Детския ромски фестивал, който събира много... цялото културно многообразие и показва, че Търново също може да бъде толерантен град. Uh, и че не знам с какво да, да се кордееме. Добре, аз се опитам да... Значи като на личността, човек да може да вярва в себе си и, и осъзнато здраве. Да. Yeah. Uh, супер. Добре. А, всъщност от, от там нататъка ми е интересно, аз някакси така съм, като се подготвих за този дебат и гледах различните страници, фейсбуци, видеа и така нататък, просто реших, че като толкова е разнообразно това, което всички тези хора правят, много така интересно да се... Няколко неща да се дискутират всеки... Всеки от тях да каже какво прави по този начин... По, -то, по, -то, по тези неща. И едно от тях, освен каузата, е, например, методите на работа. И започнах от това, че, например, Таралеш на страницата си съвсем, така, съвсем директно казва, че те се опитват съзнателно да объркват ежедневито. И да правят провокация. Може ли да кажем, че това е начина на работа? Аз ще помоля всеки от вас също да... Може би не, по-скоро по аз ще какво съм видял от вашите страници и пък вие коментирайте. Да, това е всъщност така започната Таралеш, когато казах, че съм тук по стечение на обстоятелствата в Търново. Това беше една от провокациите, тъй като завърших висшето си образование и се оказа, че много трудно мога да се реализирам а, по професията и... и... Професията, която съм избрала. А, така че а, ние провокирахме себе си и създадохме Сдружение и действия и Клуб Таралеш, а, защото а, имахме тази липса на възможност за изява на млади творци на по-алтернативен тип култура. Така че а, провокацията ние приехме на драго сърце и се опитваме, и чрез провокацията да събудим другите хора и да поставим някакви а, належащи теми. Но това е един от методите. Не вярвам изцяло в. А, а, трябва да има, освен провокация, и да бъдеш толерантен, да се слушваш в другите, защото иначе си губи би смисъл да правиш нещо като да имаш кауза за обществена мисия без да се слушваш другите, Така че не е само провокацията. Тя провокацията не е против, противопоставяне, той е предизвикване по-скоро. Това да е съвсем приятелско, разбира се. А пък като пък четях страница на Started Smart, ам, мога да го у, у, у, така, с една дума да го обмен на знание, тоест ноу-хау е. или нещо, тоест прав ли съм в Абсолютно. Както каза Ивелина, липсват възможности в Търново и да се предлагат на младите хора. И ние точно това ще направим, ще дадем възможност, ще съберем всички тези млади хора, които имат идеи, искат да ги реализират, за да могат те да, да се запознаят, да сформират екипи и съответно заедно да работят по, за благото на обществото и за идеи, които са свързани с социално предприемачество, с обществено полезни каузи и идеи. Как всъщност, после ще се към теб как всъщност постигате това? Аз би казал, доколкото разбрах, чрез лекции, мини-семинари, нещо тос, какви са ви начините, какво работите, какви са инструментите? А, основно залагаме на събития, тип а, вдъхновяващи лекции, на успешни предприемачи, които вече са реализирали свой бизнес в България. Те идват съответно в града, ще, и по този начин ще мотивират младите хора, за да вият какво е това предприемача, какво прави той, как го прави, как е стоявало да постигне че всеки може да направи. Не е да да ги ограничаваме по някакъв начин и да си мислят, че аз не мога, моята идея не, стра... не става и нали нямам възможност за развитие. А Търново има предпоставки да, да се случи това, хората да се развиват. И освен а, всъщност тези вдъхновяващи събития планираме да направим различни воркшопове, където отново да каним хора с опит, хора, които да дадат своите знания, своя know-how на тези млади студенти, ученици, които искат да, да бъдат предприемачи. А Вие все още не сте започнали старомски събития? А, да, тъй като организацията започна да функционира от едва два месеца, все още а, планирали сме първото събитие, така че от следващия месец вече ще може всеки един от вас, който желая, да, да присъства. А добре всъщност Тарележ работи Обърква ежедневието чрез изкуството или има ли други методи чрез които взаимодействате с обществото или това е начинът по който вие сте решили да направите Търново по-привлекателно място, по-приятна среда, по-добро място? Да, с изкуство, защото това е което ние можем. Ние тримата имаме, тримата имаме художествено образование, но Нали, провокацията, объркването на ежедевието е една, една гледна точка. А, ние се съобразихме със средата. Имаме голям университет, ня, няколко учебни заведения виши. А, така че а, ние веднага влезнахме в взаимодействие с студентите, които всъщност а, нямаха възможност за реализация. Също така а, решихме, че искаме да излезнем от... А, от музеите, от галериите и да излезнем пряко да си взаимодействаме с хората на улицата. Неща, които вече се случват доста често, не само благодарение на екипа на Таралеш и на тами, и на много други организации, но това трябваше да се случи в един момент, много рядко се случваше и мисля, че си даде своите резултати. Всъщност, вие миналото лято направихте и тази мини сцена на, а, пред вашето пространство. Нали? Така. Буквално излязохте на улицата. Ам, а пък а за Търново Рун, ако може да кажем, че чрез стимулиране, т.е. Вие, вие се опитвате да дадете да ръчката, ръчката ми, да ги провокирате по нервите, да ги натискате, айде, правете. Нали? А, прав ли съм в това? Практически вие чрез спорта стимулирате хората да се развиват. Първо искам да кажа, че с разбора, който се води, намирам толкова много допирни точки между тяхното желание да объркат ежедневието, Защото всъщност, до някаква степен това, което и ние правим, е свързано с изкарване на хората от някаква цикличност, която е нездравословна цикличност. и Им предоставяш възможността да изградят нещо ново. А също това, което тя каза с а, хората да имат възможността да изразят себе си, да бъдат толерантни, да не дискриминират с, а, спрямо различни фактори. Това също е نали, като подцел в Търноворън, с което се случва хора от всяко естество бързи, бавни, тънки, пони нетънки <съсъсът> <съсът> Така че. <сът> по по Много допирваме точки, изкарваме хората от тяхното ежедневие. В, нали, както казах, думата е здраве. Нали? Да, разбира, за момента повечето мероприятия, които сме направили, са свързани с а, нещо, което е свързано с движението. А, но не искаме това да става единственото поприще, което ние имаме. А, определено просто правим стъпка по стъпка нещата, защото, а, е, грища може да каже, от, от бизнес гледна точка, от развитието на една идея, а, нали, ако имаш прекалено много неща, които се случват едновременно, може да загубиш всъщност фокуса и да се размие цялото нещо. И да ставаш всъщност... Нали, Хубаво е да започнеш от нещо, в което си добър. Както се казва Put your Foot in the Door, нали, да си сложиш крака на вратата, да, да открекнеш и оттам нататък хората ти повярват, че ти всъщност можеш да ги поведеш в някаква друга насока. Целта ни определено не е само движение. Идеята е здравето е съвкупност от движение и Всъщност и много други практики, свързани с храната, свързани с психиката на човек. За момента има само движение, но има толкова много идеи, които ам, да са свързани с ам, някаква лекционна част. Ам, да, забелязал съм от опит, че ам, хората а, има всъщност различен тип хора, но определено една голяма част от хората се повляват най-лесно чрез примера. А примера се случва на открито, когато демонстрираш това, което умееш, и се намерил хора, които също умеят нещо и го показваш. Това е свързано с физически аспект на нещата. Защото има хора, които може да му изнесеш каквато и да е лекция, от не знам си кой е медицински журнал, от Харвард, каквато и да е информация и въобще няма да ги докосне по никакъв начин. Определено, физически аспект да го направиш това в парка е ам, нещо, което ни позволява да спечелим някакво доверие на хората. Тоест, ви... Карате хората да пробват, ела виж, пробвай и пък прецени после. Да, да, точно така. Точно така ние караме хората да излязат, да дойдат, да пробват. А, и нали, ние понеже а, съзнателно, а, ние осъзнаваме, че идват хора от абсолютно всяко естество, а, както и, и, при, и при теб идват хора от всяко естество и при теб, значи има хора, които са открехнати на арт, на изкуство, на много по-високо ниво от някои други хора. При нас е абсолютно също нещо. Ние имаме цял диапазон а, от хора с възможности а, и гледаме да насочим, а, да моделира, модифицираме нещата, които вършим спрямо като сканираш човека и да знаеш сега този човек, това съм възможности. Ние не искаме да го оплашим, не искаме да го приобщим, ние не искаме да дискриминираме. Не, не ставаш пълно, ти не можеш да правиш Еди какво си. <съща> и на нещата труди. <съща> на мен. А добре, Амалипе, това, което. То наистина, може би. Това е, тази. Вашата организация откроява с това, че е, може би, най-старата. И, може би, най-голяма в смисъл, че вие имате очевидно доста опит в работа с различни институции, също и цялата страна, международни организации и така нататък. Те беше малко трудно да кажа с какви методи и с какви инструменти работите, но едва ли не достигна заключението, че вие практически се опитвате да информирате, да разпространяте информация и това го правите най-вече чрез създаване на контакти, образование и взаимодействие с политиците, с политиката. Така ли Ами до някъде... А... Може би, а, говорите за подход а, и, и аз също намирам общо във всичко, което казаха останалите. А, така както и вказани и, и нашия подход е да провокира, защото когато се, всеки човек понякога мисли стереотипи без самия да го осъзнава. Просто няма човек, който не мисли стереотипи. И а, просто трябва понякога съвсем малко да го провокираш, за да може той да погледне по различен начин на нещата. А, а, другото, другото основно нещо в нашия принцип на работа е... Точно това, което ти каза, да накараш всеки човек да види това, в което е добър. И всъщност това е основното, което, което ние правим, особено по отношение на децата и младежите, защото всеки един човек е добър в нещо. Може да не е добър в това, което стандартно очакваш от него, но няма нещо, в което някой да не е добър. И ако ти успееш да го накараш да види това, в което той е добър, да стъпи върху него, да, да доби увереност, оттам нататък той може да постигне абсолютно всичко, няма нищо, което да го спре. А, така че, може би, ако трябва съвсем накратко да кажа, наистина това е, може би, подхода, който ние прилагаме. Но съм абсолютно съгласна с тебе, че информираност е, информираността е нещо, което е много важно, защото голяма част от стереотипите и предръсъдъците се дължат точно на, на липсата на информация. Ти се страхуваш от този, който не познаваш. Когато а, познаваш някой и го познаваш лично, тогава тези страхове отпадат. И много често стереотипите и предразсъдъците и страха от а, различните, без значение по какъв фактор. са различни, са точно това, че ти нямаш личния контакт, а си изградил някакъв образ от медии, общество или въобще и някакъв външен фактор. Така че на... нашата цел, нали също така е днес да провокираме всеки да развие своето мислене на вас на собствения си опит, а не толкова от подделянието на някой друг. Е, в, този, в този смисъл бих желал да, да те питам каква ви е публиката и какво значи всъщност публика за вас. Те са също участници във вашите инициативи. Имам предвид да направим паралел с някои форми на театър, в които нали, има традиционни, в които има сцена, публика, ръкопляска, довиждане, Има други, в които хората участват по някакъв начин в спектакъла. По какъв начин вие, да кажем, третирате или взаимодействате с публиката, те участници или са също, нашата цел е да направим публиката участник, и може би ако трябва да направим паралел с някакъв а, а, вид театър, може би ние сме нещо като форум театър, а, не знам, но, но нашата цел е да не оставим хората а, равнодушни, участни, а, равнодушни, наблюдатели, а по-скоро да ги провокираме толкова много, че те сами да поискат да се включат в това, което се случва и да видят как самите могат да участват в промяната на нещата и в промяната на гласността, че това е най-заразяващото. Може някой пример да надежда? Да, аз имах, нали, често съм разказала на приятели тази история, беше, поне за мен беше страшно показателна. А, може би се спомняте преди няколко години случай в Катуница, и това, което последва след това. И това, което беше най-шокиращо за нас, че голяма част от а, участниците в тези по-ходи срещу махали и Тези, които бяха най-грамогласни, бяха млади хора. И а, тогава а, ни помолиха от едно Търненско училище, елитно училище, да направим дискусия с за въннистокласниците, защото директорката беше страшно притеснена, че точно нейните най-добри ученици са част от тези, които са най-дегативно -най настроените. И започнахме една дискусия за, за ромите, при която аз помоли помолих да, да брендстонват да на, на думата ром. И, както може да очаквате, сме взема само негативни асоциации, въобще всичко негативно, което може да си, да си помислите, Ли като почнеш мръсни, черни, кръдливи и така нататък, а, и, нали, миришеш ти и всичко останало. И аз попитах децата, сме, деца 12-ти клас, а, и попитах добре, как, как определяте тези неща? Как, защо казвате, че ромите са били нали, Как, е, как ми решат ромите? Като казвам, не можеш да го сбъркаш. И е, след това, винаги се усеща. В момента, в който влезе някой в стаята, ще го усетиш. Нали, няма как да сбъркаш. Е, така, Нали, продължихме разговора. Първо, че бях сложени малко така. Последния час, 6 часа вечерта, и въпреки, които разчупя ситуацията, класната тотално разби всички мои опити, като каза, който си тръгнеше, получи из него от В крайна сметка успяхме да се договорим с учениците и аз им казах. 15 минути по след 15 минути всеки може да си ходи, а да останат тези, които искат да си говори. И на 15-та минута почти всички се надигнаха да си ходят. И а, нали, аз го птах, преди да се тръгнете, а, усетите ли как се промени меризмата в стаята, когато влязах? При което всички седнаха обратно и се обещаха и казаха, що. Така ми, не ли, ти, че, нали, така тиче, нали, промените ми решат, няма как да го сбъркаш. И, и така, ви не може да сте циганка, Я сказав, защо? Така ми. Не може, защото сте добре облечена, имате образование, нали аз съм учител. И след което и оттам нататък, всъщност започна истинския разговор, никой от тях не си тръгна. Говорихме още час и нещо и се оказа, че голяма част от тези младежи а, никога не са разговаряли с някой от различен етност. Те просто са виждали някакви хора по улиците или това, което е в медиите. Бяха страшно заинтригувани, оказа се, че тия деца дълбоко в себе се, не са расистски настроени, те просто са а, активни, искат да бъдат активни и формата, която са намерили, това, което се случва в момента на улицата. Впоследствие една, една част от тях станаха едни от нашите най-активни доброволци и се включиха точно в нашите младежки клубе по толерантност, където заедно ромски, български и турски младежи правят неща, за да променят нагласите. И, и, и останаха, продължава да са част от, от нашите младежки клуби, поне за мен Лично и за тях мисля, че това е стимула, който ги задържа да виждат как могат да променят те нещата. А знам, това беше един <плес> <плес> след тази силна история. <плес> Много ми е интересно да разбера как вие взаимодействате с публиката. Ти преди малко почна да ми разказваш, като кажеш, елата на бягане, как реагират хората и елата на. Може би по този начин да, да ни скажеш как, как ем, стимулирате хората, как взаимодействате с тях, как ги увличате също. Имахте дарителска кампания, тя ако продължава ли още или свърши или не се знае. <laughs> Та, по какъв начин точно взаимодействате с хората? Няма да им така тази история трудно може. Това е история с години, не все пак от години съществуват. съществувате, ние сме буквално само от няколко месеца, но. Ам, и поне доколкото ових, има, има може би някаква поне основна разлика, може би, защото ам, както и Търново Рънс, както и, и твоята организация. Ам, си, имат, нали, реален досек с хората, но при нас всъщност а, има и един друг контингент. И това е, да го наречем, виртуалния контингент. В крайна сметка, нашите основи, нашата кампания започва с Facebook. Нали? От там тръгва цялото нещо при нас. Ние нямаме дългодишна история, инфраструктура на организации и така нататък. Така че, тук се разделя как а, комуникираш, как надъхваш и как а, с, нали, се обръщаш към хората, които са в виртуалния свят. След това вече друга е фазата, когато човек реално дойде. Човек, а, който поема по пътя за промяната, нали, било то създраве или да не, да не дискриминира и така нататъка. Значи представят си виртуалния контингент, има, има хора, които да ги наречем а, обичат да попиват информация. Всъщност даже има повеч... първо започнане, които не попиват информация, те просто скролират надолу и нагоре по Социалната мрежа. След това започва нали, нивото заинтересува някаква информация. След това влиза в страничка, може да напише някои съобщения, било с мен, с някой друг администратор. И, и има и преломния момент, когато той решава да дойде открито. Така, с хората, които са в виртуалния свят, определено действаме. Има, има два аспекта. Единият е пасивен с мотивиращи съобщения, мотивиращи картинки, неща, които са, Те могат да се докоснат до тези неща. Да се е всъщност, че не е чак толкова трудно. Хората имат нужда от, от, от тази, нали, от това мотивиращо съобщение. И разликата е, че това, което ние се стараем да направим, не са някакви... Всички сме виждали тези стандартни, шаблонни, мотивиращи съобщеница на някакъв бакграунд, на някаква природа. Всички неща, които ние правим, са картинки, снимки, активности, неща, които ние сме свършили. Ние буквално а, вкарваме неща, нашите практики, в, за да мотивираме други хора. При нас няма наша болност. А, след това а, има и реалната комуникация. А, мога да кажа, че от самото създаване на Търново Рънс, сигурно аз съм комуникирал а, с сигурно 200 човека. И говоря за разговор с 200 човека, за да го убедя, че това е нещо, което той може да постигне. Uh, много време коства, но и това е разликата в моята стратегия. Моята стратегия не е да създам uh, нещо огромно, което да стане една масовка и администратора, аз или признат, Гришта е други администратор, нали знаете някой от нас? Гришта е други администратор, uh, да не стане някаква масовка, където ти просто шаблонно правиш някакви неща. Uh, говорил съм поне с 200 човека. Това е вече реална комуникация. Uh, след това този човек Идва на нашето мероприятие. Там е абсолютно друга стратегия. Както казах, с... като му отделиш време да, да му покажеш нещо, което пасва неговата структура, неговия начин на мислене. Ам... И след това цикъла се завърта, защото идва пак виртуалния материал, снимки, които се качват и мотивират нали, цикъла се завърта. И почва да мотивира и други хора по този начин. Колко време работите на тази пиар кампания? <laughs> Доста добре изпипане. Добре, вие Мафия! С... <laughs> Спортна мафия, поне се движи. А, а вие с какви хора работите и по какъв начин ги увличате? Ваше... Тук вече не сте при вас, много се директно за публи... най-косичкия смисъл на публика. Обаче публиката идва и гледа и си тръгва, ръкопляска на концерт или път нещо правите с нея. Мога да дам пример с откриването на Таралеш, който беше. Положихме началото с един мини фестивал, който беше 12 часа изкуство и който действително беше 12 часа изкуство. И който не беше само в Таралеш, а беше по цялата Самоводска чершия. Самоводската чаршия всъщност е нашия дом, така че не искахме да въвлечем и хората, които работят на тази чершия. А, веднага се обърнахме към студентите, към познати от града, които работят в тази сфера. От друга страна поканихме и автори, които сме искали да дойдат тук в Търново, но а, те по една или друга причина не са имали повод това да стане. Така че, а, за пример, направихме изложба на Кокимото и Нитра, които са завършили в Търново, но до тогава никой не ги беше канил да правят изложба, а те, да речем, са факто в, в, в, на българската сцена съвременно изкуство. В същото време, обаче, направихме изложба отвън на открито на студенти и техни работи. Имаше перформанси, имаше литературни четения. Просто ние направихме едно превю на това, което ще се случва. Нямаше нужда... Да правиме официални откривания и да обясняваме какво ние ще правим от тук на седне. Хората да го усетиха, да разбраха го и общо взето от самото начало заживя пространството. И така, горе-долу по този начин се опитваме да работиме и сега. Също мога да спомена и, че за нас беше голям шок. А, защото наистина една от основните идеи, когато откривахме Таралеж, беше а, да дадем възможност на младите а, таланти в града да се изявяват. Най-големият проблем, който срещнахме при организацията на този фестивал, а, беше да убедим студентите от факултета по изкуства да дадат а, работи за изложбата. А, вторият шок беше... А, много са заети... <свят> И най-различни странни причини. Вторият шок беше, че почти никой от тези а, хора, които изложих, дадоха картини за изложбата, не дойде нито да видя фестивала, нито да види изложбата. До ден днешен не мога да си обясня. Но факт е, че по-нататък, ние не се отказахме, по-нататък намерихме начин на комуникация, а, и а, всъщност а, в един момент наистина а, студентите в факултета по, по, по изкуството в Търно започнаха да идват в таралеж по начина, по който ние си представихме, че трябва да се случва и го възприеха като тяхно пространство. Мисля, че основната причина за този наш шок, всъщност, така да се случат нещата, беше, че Uh, младите хора нямат навика да, да бъдат uh, инициативни, да бъдат активни, uh, и, и някак си не разбраха, какво, каква възможност е това и защо се обръщаме към тях. Uh, и това също е желанието ми, uh, както ние като търлеш, така и всички тук, които сме, uh, с uh, това, което правим да да поощряваме другите покрай нас, да, да бъдат активни, защото това е единствения начин да, да създадем тази приятна общност, този град, в който а, всеки да би искал да остане да прекара остатък от живота си тук. Остатък от живота си. <laughs> <laughs> Тежко. А, а, аз от снимките видях, че във ви, вашето пространство, а, защото при вас пък може да се говори за пространство, нали, за разлика от друг. А, има, си играти игри, а, има концерти, има изложби, има литературни четения. Има ли хора, които идват при вас и казват, ние имаме тая идея, искаме да направим айди какво си нещо. Може ли при вас, искате ли заедно, случва ли се? Да, а, за наше щастие в началото доста време и усилия ни костваха да Каниме хора да мислиме какво може да се направи в пространството. В един момент работата ни много се улесни от това, че ам, хората започнаха да идват при нас и да казват «Искаме да направим това, става ли, хайде да го обсъдим». И така, че и в един момент наистина нашето усилие беше по-скоро в това да дообмислим идеята, да я да е, да оживим, но не и ние да през цялото време да инициираме. И всъщност наистина някаква инициатива дойде не от нас, а от хората, което. Супер, Браво. Да. А при вас може, всъщност, съм, все нямайки, все още радионично събитие. При вас абсолютно виртуална <публиката>, публиката и участниците и всъщност какво можеш да кажеш за публиката или участниците в Старте ЦМР? Ние все още не сме организаторни събития, но за момента комуникираме с помощта на социалните мрежи, тъй като нямаме друг избор, докато темата за предприемачеството не се разгърне в един по-голям масштаб в града, тъй като тя е доста непозната след кратки проучвания на наблюдения към Университета към гимназиите. Така че смятаме също да подходим а, с личен контакт. А, ние, а, хора, активните хора, които са в града, да, да дават примера на учениците, на студентите, те да бъдат инициативни, както каза Ивелина. Да, да развиват своите идеи, да посещават точно такива готини места, където можеш да работиш с хора, които търсят промяната и тази промяна, която само ние може да направим в Търново. И това е идеята ние да, да, да, да създадем едно общество от млади хора, които остават в града, съответно следват своите идеи, своите, своята страст а, и променят за към по-добро цяло трънло. И със себе си те повличат и останалата маса, съответно се получава един нововинообразен ефект, който след да се надяваме 5-6 години ще даде доста така сериозен отзвук и града ще бъде най-добрия за живеение в България. Това звучи като заявка за начало на политическа партия и... <съща> <съща> и всички положения конкуренция на Бургас, което всяка година е начало на класации. А, сега е една малко по-такава неудобна тема и това са парите. По-скоро, значи, аз тези въпроси ги задавам и от позиста на човек, който също се занимава с подобни неща. Голяма част, не, може би че архитектурен фестивал, окей, okay, си представят изложби и архитекти но а, ние вземем изложба, изложба на архитекти, също, <съща> <съща> мърси. <съща> <съща> um, но много честно с uh, обществото, <съща> с uh, хората в, uh, сега в Плодив преди в София. Uh, и те въпроси си ги задавам и аз. Uh, и в този случай, доколко са важни парите в всяка от вашите организации и, и за, да раз... за, да какво... за да разберете по-скоро какво има предвид, дали може да ми дадете пример за някакво събитие, някаква промяна, нещо, което сте реализирали, което не е било ам, директно зависимо от пари, от финансиране. Казвам го това, защото в България много често, о, но то няма пари, какво да правим, нали? Или с тия пари, какво да, какво да направим с тия пари? И съм любопитен дали при вас, дали сте успели а, с малко пари или с никакви пари, т.е. колко парите са фактор в а, вашите организации. Не говоря за печалба, говоря за реализиране на вашите амбиции. Не знам всъщност. Заявявам го. Стига да има страста, да има хората, които а, ги объединяват една идея, една кауза. Съответно те да, да полагат целите си усилия за това. Те могат да направят много неща. Естествено, ако трябва да замесим бизнеса в Търново, по мое наблюдение, не... нямаме подкрепата, която примерно, има в София или в Западна Европа, от гледна точка на корпоративна социална отговорност и подкрепа точно на такива проекти. А, така че това е една посока, в която може да се върви и да се надяваме, че ще има отклик предвид всички тези дейности, които се случват и организации, които работят в града да се надяваме, че ще има подкрепа с финансовата, ли, като естествено не може цял живот да, да работи без пари, нали, колкото и благороден да си, да искаш да, да променяш рятата, все пак ти трябва да живееш по някакъв начин, да, да си скарваш храба. Но, но, като за едно... А, може, е, също, може би, освен към всеки, замисляки се какво сте постигнали без пари, в, в никакъв случай не казвам, че нещата трябва да се правят без пари, но не че това е единствения фактор, а ако имахте пари, ако имахте 100 хиляди лева, за какво ще ги походят? Т.е. в, в Старт и Смарт, къде ще отидате за привличане лектори, за купуване на техника, за пътни на студенти, за куп... найем най на зала? Не знам, къде бихте ги походят? Ами, конкретно от моя гледна точка, в момента в Търново липсват такива места, като а, така наричани coffee shops или co-working spaces, където точно се развива предприемачество, млади хора да се събират да работят по своите проекти. И ако имам 100 000 долара или лева, каквото и да е, съответно, лева. Със сигурност бихме подкрепили млади студенти и ученици, които искат да развият своят бизнес, като им осигурим необходимите условия за това. Добре, при таралеж какво значение е? за таралежа? Колко са важни парите? Ами, те са важни за всички парите. Тралеш много не се е видял с пари, особено тук последната година. Доказателство, че може да се работи без пари. За съжаление парите са някаква гаранция и за качество все пак. Но естествено най-важен е ентусиазъма, вярата в каузата. А, след това днес си говорихме с Галин колко е важно контактите и мрежата от а, партньорства и наистина колкото и пари да имаш, ако а, нямаш а, това богатство и не го съградиш, просто а, си за никъде. А, друго, което исках да кажа... Може ли ми идеш за нещо, което сте постигнали... Не не заради парите. Не става просто без пари, не заради парите. А, ами да, като цяло Таралеш не е създаден заради парите. Мисля, че на повечето хора е ясно, че такива културни пространства, галерии, печалба от тях трудно може да се говори. Много често съм виждала случаи хора, които тръгват с тази идея и бързо се отказват. Просто Култура и изкуство, особено в Мала град, поне аз до сега не, не съм чула за някой, който да е забогатявал от това. Просто там приоритетите и ценностите са други, но естествено аз също а, не смятам, че трябва да се, някой да... Се тупа в гърдите за това, че успява да работи за без пари, защото това е доста тъжно. Но, но при всички случаи не трябва да ругуваме на, на подобни изказвания, че няма пари и нищо няма да правим, защото няма пари. Ако имаше, тия... Ако имаше тези стохни делява, ги... в каква посока бихте ги инвестирали? Да кажа сега. <laughs> ами, от опита, който досега имахме в Таралеш, може би най-разумно би било да се вложи в, в при нас случая за култура, когато говорим за развитие на публики и за капацитет. Защото аз вярвам, че ако ние имахме Капацитета да пишеме и печелиме европейски проекти, нямаше да ми трябва в момента да се чудя и да търся финансиране, както и целия екипа. Просто щяхме да седим, да си напишем проектите и да ги спечелим. Така че капацитета е наистина, там трябва да се влага и също време, за развитие на публика наистина, защото колкото и качествени събития да направиш, ако хората нямат разбиране и, и нужда от тях, няма никакъв смисъл. Добре. Търново Ранс съвсем от скоро организацията, така че а вие още и с пари до сега. Тук засягам, засягам тази тема. Не, аз видях в, във Фейсбук и, и, и не, не ми е затова да, да натискам болно място, нещо но, но видях, че се направи дитариумска кампания. Останах впечатлението, че са събрани по-малко пари, отколкото си очаквал. Поправим ако греша. Просто се чудя как, как колко важно е финансирането. Видях, че почвате с някакъв, да го наречем, салон или салон за зала. Тоест. .е. Какво е значението на парите? Явно, че вие сте постигнали нещо съвсем без пари, но какво е значението на парите за, за Търново -Рънс? Така, едно малко до... Всъщност, на малко а, а, разклонение само. А, интересно е, че аз искам да застана за това, което Гришта каза. Неща могат да се случат без пари. И буквално Търново е точно нещо такова. А, всичко стартира всъщност. Да, официалните по-големи мероприятия са от около 2-3 месеца. Но аз като двигател за цялата идея от март месец 2014 започвам организирането на а, тези паркови събирания. Като, да, тогава е бил много малък 4-5 човека. Сега са 70. А, но тук идва въпросът. Да, без пари може, но трябва да има нещо друго от рана везната. Имаш знания, имаш начин на мислене. Имаш някаква практика, която можеш да, да, да вложи в това уравнение. Защото ако нямаш и пари, и знания, <тък> тогава нищо не може да се случи. При нас всичко стартира. Благодаря на нашите знания, които имаме. мащаба е малък в началото и това неимоверно позволява да се правят мероприятия без нико финансиране. Да, тук е важен и гръвнака от семейството. Ти трябва да живееш някъде, някой ти помага все пак. Това са тези неформални разходи, нали, който един човек има. Ам, с набилена популярност достигна момент, където трябва да има някакъв минимален бюджет. Абсолютно минимален бюджет. Ние говорим за едни хиляда лева. Нали. А, тези хиляда лева бяха събрани благодарение на дарителска кампания, която а, аз и грища направихме ам, и събрани от хората. Защото аз вярвам, че най-трайната промяна се постига, когато промяната дойде от желанието на хората. Защото, да, другия вариант е да се спусне отгоре, но на мен така ми беше идеята от самото начало да, да промениш съзнанието на хората. 10 лева от този човек, 20 лева от някой друг. Значи най-големите им дарители са по 200 и по 100 лева. Кампанията беше успешна, не беше, а, а, но очакванията ни бяха различни. В смисъл, по голямо от тези 1100 лева, по-голяма част дойде от канали, които ние не очаквахме. А, точно така, а пък, примерно, тези дарителници, тази специфика на кампанията, те всъщност не бяха толкова успешни, но дойдоха от други канали. Но като цяло кампанията е успешна. Когато нарасне броя на последователи, на хора, които ти вярват, тогава вече се заражда и а, постепенното нарастване на хората и постепенно нарастване на бюджета. А, сега всичко е обвързано, все пак трябва да се правят някакви. Рекламни материали, било то знаменца, било то за, менца, било то за на някакви древни неща, които да подпомогнат а, направата на тези мероприятия, които имаме. Защото едно е да организираш 5 човека, друго е да има 70 човека в парка или на лекция, тук става дума за мултимедия. Но абсолютно е възможно. Ето 8 месеца, ние имаме толкова много мероприятия, градим вярата на хората, градим тяхно доверие с абсолютно минимални средства. Даже тези 1100 левът, нали, чак те първо започваме да, вече да, да закупуваме неща, нали, когато вече сме достигнали толкова много по-голям мащаб. А... Къде би инвестирал 100 милиона? Имам веднага отговор. <съква> <съква> Даже съм го мислил, обработил съм го от, <съква> <съква> <съква> <съква> И всичко имам, бизнес план имам в главата си. А, моята мечта е, искам да има както. Ето, обръщаме се и виждаме. Туристически инфоцентър, точно на 100 метра а, зад нас. Искам да има здравословен инфоцентър. Това е едно място, което. А, значи абсолютно по същия начин, както има павилион и как се нарича, това една малка сграда. По абсолютно същия начин, здравословен инфоцентър, където хората влизат и получават информация за здравословните мероприятия в града. А, и също този център да бъде един, комьюнити нали, community на английски, един space. Както има арт-спейс, където хората могат да си донесат изкуство, да говорят с тях, да направят нещо, ние да имаме някакъв activity space, спейс където а, да може да си водят наръчи, практики, тренировки, да получиш консултация one, on one едно на едно, с човек, който е експерт в дадена сфера на здравето. А, и всъщност, а, нали цялата идея на този проект, който аз имам с тези 100 000 е, че а, той е готов. Uh, идеята е, че има... Да не, не има, има наистина много други места в Търно, било то uh, йога места, залички, където правете там отсреща има канго, джампс някакви неща. през представители си влизате в този както Туреш Здравословен инфоцентър и си има стена, могат да получат информация, да промотираме другите здравословни мероприятия и места в града, за да може хора, човек влиза човек хикс, не знае нищо за града или иска да започне нещо и казва, ето тук сега. Как това е нали, нарича, има оферти, детайли. Детайли, <шък> детайли. <сък> да, да, да. <сък> си. <Върси>, Добре, <увърси. сък> <сък> а, а, а, а, а е, както казах, е организацията, която най-дълготрайно вече действа сред, сред представените и вие, гледайки листа на партньорите, това от министерства до Фундации и до така. Тоест, .е. вие сте имали вече съвсем реални, боравили се с пари, инвестирали сте в а, хора, отчети сте правили, да, няма смисъл да влизаме в подробности как а, един проект се менажира. Тоест, .е. при вас парите, финансирането е важно, но а, какво, какво е станало не въпреки парите, нека да кажа, освен парите. А, всъщност при нас много голямата част от нещата а, винаги са стартирали а, без пари. Последстви. Най-хубавите. Една идея, за да е смислена и да, да, да има кауза в нея, ти не тръгва, защото имаш пари за нея, защото вярваш в нещо. И, и всичко останало идва от там нататък. Смисъл, а, и, и тук по-важното е, тъй като нали, с пари всеки може, с пари е лесно. Нали, По-трудно е да направиш нещата без пари. А, но това, което е голямото умение, това, което е важно е да, дори да нямаш необходимите средства, да успееш да събереш необходимия ресурс, с който можеш да осъществиш тази идея, която имаш. И а, ако трябва да дам пример едно от нещата, с които страшно много се гордеем, аз споменах в началото, това е детския фестивал, който правим всяка година, който стартира 2010. И трета година, без абсолютно никакви пари. И той всяка година се прави смисъл. всяка година, започвайки организацията на фестивал, ни тръгваме отново, защото никога не сме а, имали бюджет за фестивал. Но въпреки това, никога не сме се отказали. След приключването на всеки фестивал, започваме подготовката на следващия. И а, винаги сме търсили а, ресурсите за това. Нали Отделно, че всяка година ходим да. От общината и всичко, което може да седите <laughs> от бизнеса и така. Едно от нещата, които аз видяхме всичките тези години, е, че а, малките хора са много по-отговорни дават много повече от големите хора. И до сега, и всяка година, когато сме организирали фестивала, най-много са не помагали тези, които имат най-малко. Една година а, един от баничарите в, а, в Турската Махала, той беше убеден, че това е смислено нещо. А, тъй като не се плътуваме да подсигурим за децата, които идват някаква закуска или поне че, те са от цялата страна и пътуват цял ден. И той каза да, съм убеден в тази кауза. А, два дена човек работи само за нас. Абсолютно безвъзмезно. Дока... Банички. Докато в същото време и големите фирми, които обиколихме, няма да ги изборявам, но и те бяха е толкова много сътражнени. При положение, че... <сълът> <сълът> Преположението, сигурно, ще ищем е на 100 лева, за да посигурят за, за децата и така нататък. Но ам, и, и този фестивал, който в началото започнахме с, ам, с няколко търновски училища, миналата година в него участваха над 1500 деца от 6 държави. И смятаме тази година да е още по-голям. Въпреки, че още не знам как ще го реализираме, но със сигурно ще се случи. Няма начин да не стане. Преположението, че толкова време сме го правили. <съпът> По-малко сирене в банницето. <съпът> <съпт> хубавото е, че а, и, а, когато вижда смисъл в нещо, тогава парите не са движещия мотив. Всички отчелища, с които работим, а те са над 170 в цялата страна. А, те са част от нашата мрежа, не защото ние им даваме някакви пари, защото са убедени в каузата, за която заедно работим. И, и, и го правят независимо, че сигурно могат да кандидатстват и със сигурност го правят и по други проекти, където имат много пари, но работим заедно, защото я е вижда смисъл в това, което, което правим заедно. И, и, и в този смисъл а, си мисля, че когато вярваш в нещо и си убеден, че нещо има смисъл, със сигурност ще мериш начин да го направиш. Uh, дали това ще ти примерно повече хора, с които ще работиш. И, и тук съм изключително благодарна на доброволците, които всяка да ни помагат за фестивала, защото без тях никога не бих могли да се справим. Uh, и, uh, <coughs> та, та, Когато не искаш да направиш нещо, тогава няма пречки, които могат да те спрат. Общото uh, в, в, в, в, в организацията съм човек, който обикновено не, не е човек, който ми се запърте, така че не съм сигурна. <laughs> <laughs> не съм практическият човек. А, да, а, но, но, но когато, наистина искаш да направиш нещо, можеш и, и, и съвсем... На другия пример, който мога да даме е по един от проекти, по които приключваме а, и по който създадахме тези младежки доброволчески групи, да, те стартираха по проект, което ни улесни много, защото това беше старта в началото, който не беше необходим. Но а, въпреки, че проекта приключва сега, тези групи вече две години работят, и, и, и ние сме твърдо убедени, че има смисъл в тях и в никакъв случай няма да прекратим работата само защото проектът е свършил. И това, което в момента правим, например, е да убедим общините, които, а, където са сформирани тези групи, да поемат а, и да продължат тяхното финансиране. За момента на 80 90 сме успели. Половчевска община беше много а, така, позитивна в това отношение. И които показва, че тогава, когато искаш нещо да, да се случи, има начин да го намериш. А, в смисъл, има начин как да се случи, просто да намериш... А... А, тези... Тези... на Тези... Тези... Тези... Тези... Тези... Тези... Тези... Тези... Тези... Тези. Тези. Тези. Тези. Тези. Тези. Тези. мога да дойда. Тъй като... <сълт> За ти... А, не, може, смисъл. Не, да, а, смисъл, така е. Не, е не, не, не, така. Е. Не търсим материалното, но трябва да е сложно. Не да, да... неопределено е така. В смисъл, а, колкото повече пър, толкова по-лесно става, иначе просто търсим начин. Нали, зя, за съжаление, Търно не стана културна столица. Няколко години, докато кандидатствахме, благодарение на това, че бяхме кандидат, общината бяха много благосклони да покажем поредното културно събитие, ради да потрепят. А, нашим тази година с какво ще ги омаеваме. Идват, Идват местни избори, да. да. А, а, а, ми, че, много от училищата специално за фестивала вече се научиха и си го залагат по проекти, които имат, но пък има много, които нямат тази възможност. А за тези деца, които никога не се издали от населението с място, това е наистина нещо невероятно да дойдат и да видят колко, какво правят другите деца. Така че първото нещо, което е, може би е фестивала, Uh, и другото е в работа с училища, които имаме, защото там също могат да се случат uh, много неща. Нали? Вярно е, с пари се случват повече неща. Така че, може би това. Uh, примерът, който всъщност аз говорих с пари без пари, ам, а, има примери, които, са, ам, които, които аз познавам. Например, за една улица в София, Ивана Сен се казва тя. В която факта, че общината беше решила да махне павета и да асфалтира улицата Втори. Да. А, да асфалтира улицата, накара хората да се съберат и да създадат група, която да запази улицата в собствено стояние. Тоест там никой не е инвестирал. Даже се <съща> <съща>, намали инвестицията на общината. И в този смисъл а, може да се... Такива, затова говорим а, какво е значението на парите. Никой не спорова, че имат значение парите, но това, че те не са водещи в а, а, мотивацията, кой, както повече хора казаха. Добре, а мен ми е интересно да разбера какви са ви следващ... за всеки от вас. Кой е следващия голям проект, който сте замислили? Още. Кажете го. Сега имаме пиар момента да увлечете хората. За тия хора може да и ще ви помогнат с нещо и да може да се заинтересуват. За какво си какво следващото нещо, което ще предприемате? То е продължение на, на това, което правим сега. Само, че е в а, а, оптималния вариант, защото на този етап а, това, което сме направили стълеш, не е оптималният вариант. А, Мога... <съкъм> Мога идеалистично да го кажа, не толкова конкретно, но се надявам в Търново ние да допренесем и заедно също да продължаваме да работим с другите организации, да допренесем наистина за една един качествен културен живот, който да се води тук. Защото отново наскоро преди миналата седмица или тази седмица излезна плана на Общината за, за културата през следващата година и просто е пократителен. Извинение лично <свят> И просто се надявам наистина ние заедно с другите организации да, да можем да оказваме влияние върху тази администрация тук и, и, и да се слуша. Мнението на специалисти в сферата и да се слушат мнението на гражданите и да спрем с бутафорната култура. Час от, част от пътя, който нали, се върви до там е пространство като Таралеж, като там работата на Допини и. и това се надявам да стане, трябват пари за това нещо и, и най-вече трябва някой да се слуша в, в нас. Идеалистично е нещо конкретно. Говоря, трябва амбиция за взаимодействие с а, общината. Така да го диспирам. Аз Ще бъда по-конкретен. Ние ще направим първото си откриващо събитие на 5 февруари в Младежки дом. И планираме до края на годината, всеки месец, минимум по едно събитие, свързано с предприемачество, където да ангажираме младите хора да разберат какво е това предприемачество, какво е да бъдеш предприемач и съответно да ги мотивираме да искат да поемат иска да по този път. И се надяваме в края на годината, защо не, да имаме търновски стартъп, който да е, да кажем, световно известен. Като Facebook, като uh, Twitter или каквато друга предприемаческа платформа с сетите. На 5 февруари е откриващото събитие, където ще представим екипа, който ще ръководи организацията и всъщност ще запознаем аудиторията с това какво е предприемачество и какво е да бъдеш предприемач и какво е и пътя, който трябва да минеш, за да развиеш своята идея до работеш в бизнес. Покаден е Петър Шарков, който е основател на стартисмар в София и Владимир Василев, който е... Част от организацията в Търново. Добре, следващия голям проект на Търново Ранс. е! <laughs> а, има два, две следващи развития на, на Търново Ранс. Значи, а, контекста, в момента, както казах, а, да, повече неща са свързани с физическа активност в а, парк. Но до няка голяма степен е. Има една доза хаотичност. Когато човек иска да постигне нещо, трябва целенасоченост, трябва проверка на това, което си постигнало. Иначе хаотични резултати, а, хаотични усилия, водят до хаотични резултати. А, едно от мероприятията, които започваме, е в парк Дружба, където се събираме също, в края на всеки месец, всяка последна събота, ние ще правим едно официално замерено а, стандартизирано. 2 км или 5 км предизвикателство. Защото хората с нас се движат, активни са вече три пъти, в, 7, нали, в един месец са три пъти и на четвъртия път искаме да видим резултата на това, което те постигат. А, то стартира на 31 януари. Другата идея, която споменах е, че Търнаворнас не е само за движение. Здравето е основната движеща дума. И здравето е съвкупност от движението и храната, поне за мен. А, в момента обмисляме и стартираме мероприятие, което ще е обвръзвано стрикно само с храната. Нали? А, имаме... Няма да издавам тай, но до няколко седмици идеята е да стартираме мероприятие, пак да има регулярност, както нашите тренировки, нашите занимания в събота, в парка, защото, както казах, трябва да има целенасоченост и регулярност. Идеята не е да направим едно мероприятие, свързано с храната, което да е регулярно всяка седмица или, или през седмица. Много спартанско, здраво дух, здраво тяло. <съща> а какъв е следващия голям проект на Амалипе? А, а, ние обикновено да ги правим доста неща, но това, което е едни от най-хубавите и най заречнищи инициативи до сега са били неща, които сме правили съвместно с други организации. А, а, както а, Ромския филмов фестивал, който направихме със Старалеж преди две години. А, наближава, не още съвсем наблизо, но а, 8 април, който е Международния ден на ромите, и много ми се иска а, отново да направим нещо съвместно, нещо, което е отворено за, за по-широка публика и повече млади хора. А, така както прина миналата година правихме ми тук в и беше страхотно с прожекцията на един, на един филм, не знам дали са го гледали, Рон Кихот. Горещо ви го препоръчвам, страхотен филм е. Рон Кихот сега филма, е който призвика на много интересна дискусия с а, младежи от а, различен произход. И това беше най ценното да се време да почнем да си комуникираме повече. И ми се иска за наръжаващо и ясния природ да направим нещо такова, а иначе глямото, нали аз не мога да избягам от фестован, защото ми е тръпка от едно време. А, но тъй като фестивал, въпреки че като детски, той вече много повече от детски. Всяка година, освен това, което децата представят на, на сцена, ние имаме много ателиета в парка. А, от сега сме си поръчали хубаво време, така че пак ще сме в парка в Марно поле. 5, 6 и 7 юни. А, и, ми се, и ми се иска да имаме много повече паралелни инициативи. Една година с студентите от факултета, те бяха направили специална изложба на тема Ромската жена и се получи страхотно. И не се иска наистина да го отваряме за колкото се може повече а, млади, не толкова млади хора, но <съща> мисля, че това, м това е добра, а, добра възможност да, да се събираме и да правим неща заедно, защото наистина, особено чрез изкуството, това е много по-лесно продолява всички предразсъдъци, точно <съща> така. MM. <Scción laughs> така че, това не е така най мащабното нещо, което правим, от което не винаги им вътре приглас наближи фестивал, и може би едно от най-смисленото, защото когато видиш всички тия деца от различен Той е, ами фестивала, до сега беше два дни, вече го правим, защото не можем да съберем всички. Училище, смисъл, той е абсолютно разно, разнотипен. На сцената вървят представят на всяко училище, на 100 училища е в миналата година. Докато те си представят програмата, паралелно има работилници, в които те изработват всякакви невероятни неща. Неща от пудрачни материали, от отпадъчни материали, включително имахме клуб сървайбари, но те всеки който може се сети. гледане на кафе, гледане на къдараж кафе, на ръка, на рисунка. Да? А, а, са, да. Да. а после който искам мога да му гледам на рисунка. Ако може да ти ме опрозваме задам, разбрах, се занимавате с различни инициативи, много интересни, а аз като Лично така, като ви наблюдавам, нали, разбрах, че от различни училища uh -huh. идват а, ромски а, деца, нали, които творят времето. Не само ромски. Не само да, Български, турски, всякакви. Български, турски, нали. А, и като гледам и видам ги, идеите на вашите фестивали най-вероятно са насочени в посока ромското изкуство. Може би а, няма ли да е по-добре, ако ги кръстите, нали? А, примерно а, ромско и българско. Как вървят ръка за ръка, нали? Не е да се акцентира само на едно изкуство, а примерно, е, освен гледане на кафе, нещо, че съвсем български се сложи, по другата страна, смисъл, по този начин ще бъде нещо като интеграция, да. не е само да се набива едно нещо. Ръкран, ами, правил? ни винаги така сме го правили и винаги, когато представят нещо, и е, въобще цялата ни идея с всичко, което правим вече е, 12-13 години е Никога да не акцитира да само върху. Забелязвам, че ми казвате, фестивала се казва Ромски, ами, ако трябва из да е, интеграция, трябва да се нарича български и ромски. Или българ и роми, ръка за ръка, не може да се казва ромски, защото някой ще каже, ще се направя нацистски фестивал. Първо, това не е, не трябва да се прави така фестивала. Нека да е българ и роми ръка за ръка за ръка. Нели е така? Да, така Ама е така, обаче, е... като не е написано така, ние не го разбираме така. Ако трябва да, да изреждаме, винаги no. ще има някой, който да пропуснем. No. Ако идеята... да не са българите, това ми идея да не пропускаме българите. Идеята, да, нашата ма идея ма, а, и това, което се опитваме да направим с ромската култура е да, да покажем, че тя е неразривна част от точно националната българска култура. Затова и е, всяко едно участие на децата е това идеята, което... Идеята ли като цяло трябва да, да. да, да се интегрирате? Това е съвъртно право. Това да. Интеграцията. Идлъх и второто, което на същото фестивала... потече си хвалим рецепти за. Да, и пак правим на Какво Тога... е yeah, това? Има не... фестивал на немското кино, това ни пише или много нещо такова пояснително, че става въпрос no, за интеграция. Благодаря много. Чу продължим разговора, нека да се продължи всичко само. Аз вече направих моята отметка. Благодаря. Добре. Та, аз от това е моя призил, защото може да би е много по отворен фестивал, но това, което. Говорят, не се притеснява. Държа... А, не се държа... че не се притеснявало. <сължа> аз не <сме> съм си. Но <сължа> това, което държа да отбележа, че а, това, което и винаги се направи на фестивал, той, който този, който идвал го знае. Децата никога не представят само едно Смешните случки от фестивала, една година като много често смесените групи български и та са с ромски носи, ромските с български носи и с турски. Едно от, от децата българчи беше, играеше с ромска носия, при което фестивала, както показваха и е по канал Едно. Лелята, която живее в Холандия, случайно попаднала на новината и видяла племените с ромска носия. И беше дигнала голяма потензия, по в България, защо племените ходят с ромска носия. Но, мисълта, това, което ние винаги сме правили в работата си, ако отворите страницата и фейсбук групата, ще видите, че там е абсолютно всичко. А, и а, Това със гледането беше лека закачка, защото дали, и това е отново провокация към стереотипите. А, но фестивал е място, където можеш да покажеш абсолютно всичко и може да го направиш по интересен и разнообразен начин. Добре, аз сега искам малко, не спиша, да Вие много гледахте. Е. Смяхте се от време. Интересно ми е колко от вас са участвали, в, са имали някакво взаимодействие с някои от тези организации. Да. Не, не, никой не се иска. Е Просто и вдигнете ръцете. Просто е така, вдигане на ръце. Вау! Wow. Wow. Wow. Браво. <съща> Добре. една е. Повече от една. Повече от една. <съща> Супер. <съща> Добре, а всъщност. Значи има част от публиката, доста голяма част е работила с вас. А мен е интересно, вие работили ли сте си? Да. Да? А добре, от този разговор или въобще, смятате ли, че е нужно да взаимодействате повече помежду си, да се събирате, да измислите някакви нови неща? Правите ли го това? Имате ли някакви такива срещи, сбирки? Знам ли нещо този сърт? Ако искате общената да си промени да. В отношението, май ще нужно. Да. <същ media> Защо мислите? Защо мислите? Е, там има един микрофон. А, Нашата да, прекрасна да, сестетка, Наталия. Какво е нужда? Трябва, трябва, тябва, тябва, тябва, <пълължи> ще, трябва <пължи> да, трябва, да, да, да са а, се засършва. Представи се само. Момчила се казвам. Съм приятел на част от хората тук. Занимавам се с изкуства, също. А, смятам, че колкото и да е банално и но основният проблем в нашата страна е неумението да сме с всички. Знаете, първичта, това е. Тоест, -е, ти казваш, работете повече заедно. Да. Е, заедно беше мотото на Плоди в <кълък> Доброя на въпросите, че а, ние, освен неформално, се събирахме доста време и съвсем официално и нарочно, а, тук, в там. <съща> <съща> <съща> да, а, и беше доста, доста полезно и интересно, но, за съжаление... М в един момент малко или много прекъсна това взаимодействие, защото това са вече мои разсъждения, но а, в края на краищата а, ние работим в една посока, но всеки има различно мнение и когато си в една обстановка, която е стресираща и ти се чувстваш подтиснат по някакъв начин, а, е трудно да, да получиш такъв синхрон. Но се надявам да ги подновим, защото, защото е полезно и важно. Да... Но сме правили такива опити и то доста интересно взаимодействие беше. Бресо, да, защото само от, от самия разговор ми идват такива неща, като по време на фестивала, спорт с деца. И след това тия деца правят нещо в а, таралеж, заедно с артисти, които са по кокимото, например. въпреки преди, че сега може да ви затворят после след кокимото. <съща> <съща> и също време на тях им се говори малко по-късно за предпринимателство и колко е важно човек да прави неща. Това беше една такава въртележка. А, а някой от публиката, слушайки всички тези истории, има ли да кажа, аз имам някаква такава идея за твоята организация и бих желал да го споделя или бих желал да се видиме на четири очи или... Имам така, искам да направя нещо с вас. Някой да му дойде нещо на ум? Това не си много към. Да. да. Да. Да. Там. Аха. Да, да, Да. Да. Да. Се а, казвам се Катерина Милушева. А, искам да... Това е въпрос към всичките тук участници. Те са страхотни. Аз много им благодаря за всичко, което прави всеки в областта, която си е избрал, където може, му е интересно и хвърля усилия. Има ли нещо, което обаче може да наобедини и доколко, значи, въпроса ми е, сте информирани за случващото се в проява на старото военно училище? Не да, е моя пълна тема лично. Но искам да разбера а, твърдите, че обичате града, искате той да е хубав за нас, за тези, които живеят в него. Ето един пример. Старото възмучили в района. Доколко сте запознати, какво, а, им, какво е виждането ви за случващото се там. Благодаря. Определено мога да кажа, че за да бъдеш, на... все пак да предоставяш някакъв... А... Продукт, перформанс или нещо на някакво наистина високо ниво, много ще ни е трудно да обхванем всички каоси в града. А, аз, примерно, съм в Велико Търново, но аз разбирам в една сфера от нещата и ще ми е много трудно да се ангажирам и с някакъв друг проект, който не е обвързан с дейността, в която в нишата. Значи, в общето, във всяка една, ето примерно, той грища като а, нали ще занимават с. Съветване за стартиращи идеи. Един от основните съвети, когато стартираш идея, е да намериш една ниша и да станеш, както казах и преди половин час, да станеш много добър в нея. И... Тоест не виждате връзка между вашата ниша и района на старото военно училище. Може, не, може да има. Нали? Но, може да, да, да има, мисля. но за момента. Пътвържете, може би и да за Да, да, аз Какъв... да до там. <рък> да стигна до там. Той е свързани цялото с тривата организация. Да, да, да, защото има, има спорт, арт, да. А, какво аз съм запознат? Казал се е, знам, че е някакво пространство, което е трябва да бъде направено някакъв... А, как да го кажа? Някакво а, от основи да се изгради арт-центрове, спортни центрове, паркове и такива неща, но до там стига моите познания на този казал. Определено знам, че и когато нямаш ресурс да се разкъсаш на много... А, защото Идеята, която нали, е, за която съм аз, се движи буквално от мен и грижата. Тя първа набираме тук върху Когато са само двама човека в един екип, е много трудно да се. Това се беше тя. все пак някаква друга гражданска активност, освен лично, частно специализираната ви. Вълнува ли ви? О, разбира се. И как я. Как, и, а, как Ами, и, Ами, лично за да себе си мога да кажа, че съм обвързан и с един артпроект, обвързан съм и с. И с още някои проекта, които са доста по-малки на ниво, не са се развили толкова много, колкото основната ми цел. Да. Но... Аз ако мога да направя едно включване. А, чува ли се така? Okay. Ако мога да направя едно включване. А, значи аз, аз, аз съм а, Галин Попов и представлявам VT Events а, и съм замесен в организирането на този депат. Аз си мисля, че това, което може да направим ние помежду си, понеже всеки има каузи, за всеки тези каузи, с които той е започнал да се занимава, са важни и приоритет. Аз си мисля, че това, което е най-важно е ние да запознаваме останалите с нашите каузи и ако някой а, има интерес нали, в момента какво се случва с старото военно училище, а, ние може да предоставим а, платформа, а, отделно нали, може да, да, да съдействаме в организирането на е такъв дебат, ако има нужда, а, за, да може, а, за да може хората, които а, са наистина приели тази кауза при сърце, да запознаят останалите хора от общността, какво точно се случва, как се случва и какъв а, план имат за това пространство, за да може то да, да продължи да се развива по начина, по който би трябвало. Нали, ако мога да направя един паралел, за нас беше важна Асенова махала и преди около 3 месеца организирахме един дебат, който... Три месеца някак, да. И, и нали тогава, да, тогава искахме да говорим за тая Асенова махала, като предложихме какво може да се случи там и какви са възможности това нещо да се случи. Предполагам с Старото военно училище нещата стоят малко по-сложно, защото там има огромни интереси. И ни като неправителствен сектор нали, също трябва да се дадем сметка и какъв ни е социалният статус и доколко може и по какъв начин да оказваме натиск. А, и, нали, за да това е добре а, една от организациите или личност, която наистина се интересува по този въпрос, да събере достатъчна база данни, информация, да помисли какво нещо може да се случи и оттам нататък тя да го предложи на нас и на цялата общност като решение вече това нещо да бъде подкрепено. Аз мисля, че в този случай, аз въобще не познавам този, този. контекст, но мисля, че това е, след като тези хора се разказвали за това какво ги мотивира, какво правят, ако някой има някаква идея, кауза, ако това е тя? Това се каже, че града не е толкова голям. И доколко тези хора с такива каузи и възможности, защото те имат и публика, и, така, и идеи за промяна, което е страхотно, доколко те се включват в останалата част от живота на града с това, което могат разбира се. Ами, те го кажат, те доправят това, което могат и то няма човек, който да може да оплане всичко, но ако вие, това може би е мое покаране вас, ако имате конкретно продължение с тралеж, айде направим нещо за Еди, какво си, мисля, че това е точно момента, в който трябва да го отправите. А, имаше, да, там са тук. казвам се Гергана и съм историк и съм а, от същата група на... Трайно Зависимите от Търново. А, преди 4 години избрах а, съвсем така, съзнателно Търново за моя град, и предпочетах пред София. А, и това, което си представям за, за този град, е да е именно активен. А, търсех точно тая общност на социално ангажираните хора. И честно казано за 4 години за мен нещата се променят. Не знам дали просто станат повече връзки или града се промене, а, но атмосферата за мен е друга. А, исках да коментирам а, това въпрос, който се постави. Нужно ли да има а, комуникация и а, връзки и колаборации помежду? За мен въпросът просто не стои дали е нужно. А, трябва, трябва това да се случва и аз така си го представям. А, Просто э, едни организации, едни хора с идеи, които може би трябва да се срещат често, регулярно. Э, има много каузи, э, всеки си има своя кауза и може да предложи на, на другите. военното училище е една кауза или район на военното училище, э, Старата поща, э, много други места. Моля? трапезите. да. <ръпи> а, за мене е църта посвече Констанчен и Елена. <ръпи> а, може би ще дойде и на нея времето. Дай Боже. А, и Някой предлага кауза и другите я поемат. И просто а, трябва да видим как можем да си помогнем едни на други. А, да, заедно ставаме по-силни. И да, м мен ми се иска да видя повече а, инициативи на граждански организации, това общество, което м да, да задвижи другите, а да не използвам думата да сме альтернатива, но все пак ние да сме движещите, а не а да очакваме така организирани събития. А Галин започна с а, спомена за Асенова Махала и аз ще кажа, примерно, че след дебата всъщност за Асенова Махала а, ни основаних на координация, позредничах и а, студентите от а, специалност етнология, направиха интервюта в Асенова Махала, надявам се да има а, резултат съвсем скоро, така че нещата колаборациите се случват. Аз много се радвам, че Вие използвате множествено число. А, защото факта, че дори размисляте над това, че е, нужна, а, че, че е важно това хората да комуникират помежду си, това вече е идея. И мисля, че всеки, всеки от Вас, от нас, дори с най-малката си идея, може да каже, никога една идея не е глупава. А, или може и да е глупава, ама няма как да разбереш, освен ако не я споделиш и кажеш, да, бе глупава беше, ама ще измисля нещо по-добро. А, и това е наистина начинът по който трябва да се мисля, че трябва да се взаимодействи с а, различните организации. А, аз искам само също да добавя, че а, работа в екип, както а, имахме с Добини, Таралеш и още а, друга група от свободни артисти и организации, беше а, провокиране на обществения депат за културната стратегия на Велико Търново. Значи, това нещо нямаше да бъде възможно, нямаше да се организира, ако ни тогава не са бяхме обединили. Всъщност за, поряда, за, за периода от няколко седмици не успяхме да окажем нацист, всички заедно върху общината, да се формира такъв дебат за културната стратегия. Окей, okay, това, че дебата мина от части проформа, форма е вярно, обаче следващия път, когато поставяме някаква обща кауза, ще има много по-строги изисквания и начин на работа с институциите. Но това, но това е един супер показателен пример, защото тогава успяхме да съберем Елена колко, -колко стотина човека и нагоре в изложбените зали, за да може това нещо да се дискутира групово. Хайде да го погледнем това като една е, е, събор, не, събиране на, на хора, които все пак явно ги е грижи за града или за, за Обществените каузи. Има ли някой в публиката, който се занимава с друга кауза, нещо, което някой прави, който иска да каже ето това правя аз, някой да му е интересно, ще е хубаво да се видим друг път. Или нещо от този сорт. Момент за реклама. <laughs> <laughs> ето <laughs> един. <laughs> Добър вечер. Аз съм валери Ангелов. А, уча предучилищно на педагогика, четвърти курс от едно село от Северо-Запад, от село отложене. Какво Козо Дуи. Така. Аз и Фаунче Николай Бенчев. Какво правим? Първо сме, сме доброволци от аз съм от а, 4-5 години от а, в център Малипе. Така. И с какво занимаваме от 2012 година с Николай Бенчев и още там а, не Роми. Uh, имам колежки, които съм свикнал uh, за с мене да помагаме на uh, деца, в, uh, които uh, имат затруднения в образованието. Така, в 2011 -та година uh, те беха най-. как да ви кажа, на матурите, нали така беше? На външното на оценяване. Uh, беха много зле. В смисъл, цяла България те най-зле са представили. И. На последно място цяла България. Да, цяла България. Така, и. Uh, така. И в центъра на нали, се срещахме с Теодора, с господин Ден Колев, казаха ни каква цел имат, предложиха ни това. А, ние доброволците да ходим доброволно в това село, а, голямо ново област, търговища. Ние при... мотивирахме млади българи. Българи говоря. защото като повече българи ходят, и ние ромни, защото аз съм Ром и не мириша. <ръкълзвър> <ръкълзвър> така, и... Аз мириша. <ръкълзвър> Когато много обичам. <ръкълзвър> <ръкълзвър> а, <цифрълзвър> така. И от 2012 година почнахме да ходим. Работим с 6 клас. Почнахме с 6 клас. И какво правим? Те. Как... Много зле с четеното, с писането, с мятенето. Ба, значи, мога да ви кажа, по е гения. Така. И ние, като отидехме, ние се за главата и си казахме, няма да се справим, така и така, обаче ние с колегата и с колежките е, бехме ентусиазирани и казахме, ще се справим, няма как. И почнахме. И до сега ходим в това училище и работим с тези деца. Искам да ви кажа, че голяма промяна, от както ние ходим по-млади хора, да работим с тях. Това се занимаваме ние Доброводите с центъра МАЛИПЕ с а, в, към а, образователната интеграция а, за Роми. И в момента деца искам да ви кажа, че а, а, с, а, когато ходим там, ни посрещат на портата, и те, те не си ходят в тях, защото а, те знаят, че ще дойдем и ни посрещат, ни посрещат на портата на училището и казват «Хайде да бе господине, хайде да бе господин!» И отиваме след това в, а, в класната и стая и питат «Кво ще прави? Кво ще прави? А те по принцип нали, целият ден до един часа са и занятят, учените занятия. И те си мислят, че нали, продължаваме да учиме, но а, тук включваме и ученето и игрите, нали, интерактивни игри включваме. А, значи половин час, а, максимум един, почваме с четене, писане, нали, малко да са, да, кажа, да се След това интерактивни игри, които са свързани с интеграцията. И не само да. Така. А общо взето това занимаваме ние, доброволците центъра Малипе, към, а, образователната, а, към образователната програма. И къде беше вие, Жаден, един голям аплод за това, което правим. Аз само да ти помнят, неже Валери много скромен. Всъщност тя успяха да, да дигнат. От такава степен да мотивира деца, които а, почти не говорят български, че само две години след като те работят с тях, тези деца са на средното ниво за областта. Покривайки и, и мога да ви кажа, че този път нямаше, нали, знаете, външното оценяване винаги се спекулира и се знае, че там не са много истински резултатите. Този път, в резултат от това, че бяха на последно място, инспектората направи всичко възможно да подсигури, че ще има проверяващи всяка една стая, и бяха наистина реални резултати. И всъщност последното нещо, което те направиха с децата, Направиха един учебник по доброта, който е. А... И Валерия е там. Yeah. Който е може би най-добре учебник в нашата образователна система. Тези деца разказаха за добрите, които са направили. А... Аз съжалявам, че не взех книжки, но можем да имаме много в офиса. А... Това са толкова трудни. Такива истории, които в момента, в който ги прочитаваш как и е необикновени деца по едно малко запутано село, защото едва ли някой знае къде се намира село Голямо Ново, които почти никога не са излизали от своето населено място, са направили толкова много добри неща. Те може да са някакви много древни неща, но, но, но те показват как тези деца възприемат света около себе си. И, и в един момент, а, а, след като този ученик стигна до много повече хора, Uh, и до тези, които най-много имат нужда от него. Надявам се да го прочитат депутатите в парламента. Uh, видяхме как тези деца в един момент, за тях света стана много по-широк от целото, в което живеят. И аз съм сигурна, че тези деца ще бъдат едни страхотни български граждани, които вече имат толкова голяма амбиция да, uh, да покажат, че те са, ще наистина могат да успеят и да се справят. И, и всъщност това, което направиха uh, Валю, Ники uh, и, и Цвети и всички останали младежи, които ходят с а те пътуват един час там, с влака, всяка седмица а, наистина е едно огромно геройство и аз страшно много им благодаря за това, което, което ти е правя. <плес> <плес> има, има и още... По-ясно. Е, аз съм битка. Да, няма много. Ама да, да. <плес> <дитка, да>, няма нищо <плес> страшно. Да, да, да. Добре. Аз съм битка от Елена. Съм не само от Търна. с много, много неща, но как да е дълга и широка. Идеята е следната. Не се ограничавайте в Търна. Правете нещата на всякакви плоскости, на ляво, където намерите, защото не е само София, не е сам Флор, не е само Търнур. Има много места, с много хора. Ето Калин дойде в Елена, той знае, групата стана и там е най-голяма утре, ще сучваме в 10.30, както както да е. ще ги знаем, много са готини, правим разни неща заедно. Ние се занимаваме и с читалища, които също са едни центрове за култура от едно време и така нататък и така нататък. Там има много самодейци. Ние се определяме като самонадейци от време на време. Така никакви пари правим каквото можем, колкото можем. Така че идеята е следната. Вие искате се занимавате с здраве, с изкуство, с образование, което е също много важно. Възпитавайте хората в грамотност, най-вече колкото се може повече доброволци във всяка точка на България, ако имате възможност, ако имате възможност да всички, не на едно място и направете нещо много голямо, и ами да това е. <съправда> <съправда> това е стъпочна пожелание. Според мен е важно, смисъл, тези хора са същите като вас, те не са Знаете, други. Не? Uh, всеки от вас също по някакъв начин може да има кауза, да участва в нея, в смисъл това е и целта на тази среща, Някой от вас да препознае техните кауси, да ви кажат, табе аз също с една много по-добра идея или искам да занимавам се с нещо съвсем друго, обаче като виждам тия хора какво правят, ще го направя. Екологията, между другото, тук липсва. Да, а, липсва екологията. А, може би, да, но е хубаво да има повече хора, които искат не да хвърлят и после някои да чисти, а да си ги прибират, да си ги носят, да си рециклират. Така, това. Здравейте, казвам се Елена от Тарко от сега аз няколко пъти се опитах да взема и аз думата, но и когато и да бях взела думата, все ще ще да е на място ми се струва. Сега се а, чу думата екология. А, защо, защо взимам думата всъщност? Защото искам да анонсирам една наша идея на арт Допини след един международен фестивал изпулства природа, който правим в село Габровци. Ние сега сме, вече взехме училището, бившето училище което е доста голямо. Това е било с интернат, помощно-възпитателно училище. И смятаме там да дадем пространство на всякакви такива инициативи, като тези, които тук вече се чуха. А, така че, а, така предупреждавам, готвим мястото, а, знаете, че ще има а, и страхотна природа, и страхотни, надявам се да, да успеем да го направим, страхотни пространства за всякакви неща, включително. Uh, всъщност акцентите, може би трябва да кажа, върху които смятаме да работим изкуство, природа, общество. Така че ми се струва, че покриваме всичко. Uh, скажу, как да, кай... да могат хората да разберат повече за вашата инициатива? Ами съвсем скоро в интернет разбира се, защото ние в момента е мъдрим. Но веб страница имате ли да Ами и като напишете да. с Твепа в интернет ще ви излязат, макар че все още за гавровци за училището самото не сме познали нищо. Но това е един вид така предварително как да кажа да, запоздава с идеята. Това беше идея, Слушайте, да. ще се чуе. Надявам се. Благодаря. Представи се. Здравейте, казвам се Николай. Само след няколко месеца ще бъда вече свободен, така, за да бъда доброволец. От а... какво <свободен>, свободен? Ще разполагам с, с времето си. А, аз мога да ви помагам в а, това, че съм артист-балетист и бих а, помогнал в танцевото изкуство. Независимо ромско, българско, турско, руско и всякакво такова. Защото всяко едно изкуство то няма точно определено име, нали? в смисъл това е ромски фестивал, дай само роми, това е български фестивал, фулклорен, дай само фулклор. А, доколкото разбрах на вашия фестивал, вие давате среща на хора от всички жанрове на изпълнителското изкуство и на изкуството в България. И, и това е нещо похвално, независимо от, че е ромски фестивал. Да, казваме ромски, навлягаме на думата ромски, за да погледнем дали те не са като нас, защо, защо слагаме а, някой по-ниско от нас или някой по-нависоко. Всички сме равни, всички трябва да бъдем единни, за да успеем, за да, да, да вървим заедно, за да можем да водим този диалог в момента. Това искам да ви кажа ами мисля, че някой друг да се предложи или изрекламира. А, накрая. Съвсем... Добре. Така ще бъде скромен. Не знам дали се чувам. Да, но остатък. Не, неща учете, Да, сега. Казвам се Николай Ильев Бенчев. Студент съм във велико университет социални дейности, специално социални дейности. Не съм работил с Таралеш, с другите НПО-та, но с Амалипе имам пряка връзка, тъй като съм и доброволец там. Вече три години съвместно работя за добрата кауза и намирам смисъл в това, защото за да искаш нещо да се случи, трябва самия ти да го пожелаеш, нали? да си готов да пожертваш себе си. Аз мятам, защото това, което прави центъра Малипе е изключително, защото преди години аз, да ви кажа, съм от Върчанския край, нямах тази информация, която ми беше нужна за университета, нямах. Смисъл тази... подкрепа. Единството, което м намерих така като подкрепа и рамо, това беше център на Малипе, защото ми показа, че а, човек, когато иска нещо, а, намира възможности, начини и го постига. Аз а, а, в смисъл тази кауза ме привлече много така, привързах се към самата кауза. А, също така, както каза и колегата, ходим в... А, ще бъда кратък в едно училище Голямо-Ново, където се занимаваме с деца от а, ромски произход, които имат затруднения с български език, понеже те са говорящи. Тази година успяхме да привлечем и други доброволци и да ги ангажираме с това да, да, не, да не ходим само в Голямо-Ново, а ходим сега и в, павлики, в Павликени, в джулюница, където нали, да се обърне повече внимание на, на деца, не само на деца от ромски происход, защото аз, когато не е има кой да, ме, така да, да ми каже това и това за теб е важно. Нали? Сам съм достигнал до това. Искам да кажа, че проблемът се коренива в това, защото невниманието, когато... На едно дете му се обърне внимание в семейството, той израства а, така съмни. Смисъл. Обаче пак го чувстваш, защото ти или го имаш, или го нямаш. Той е заложен. Както Наталия, която раздаваше микрофона и все още го раздава, тя е. също раздава бира и други петиета за бара. От който се излива страхотен чар, и ви предлагам да продължиме вече разговора двойки, тройки, петорки и така нататък с типията. И благодаря на всички ви за присъствието. Нашия домакин Галин иска да каже последното ми име. Да, аз искам да, да кажа да сложа финал. А, ако продължа от това, което каза Николай, а, нали, едно неразбиране, едно неговорене а, помежду ни създава едно усещане на, на несигурност и неувереност. И, и заради това, какво ще посъветвам? Нали, след този дебат, неже в, стая, в момента при нас са събрани страшно много интересни хора, не само от Велико Търново, а има доста представители на организации от Стара Загора, и от Плевен, и от Парна от Пловдив и от други места, според мен е добре да използвате всяка една възможност за, за, за опознаване на другия. И, и по този начин да се образуват някакви мрежи, в които ви да може да работите много по-лесно и уверено за напред. Да. ми нямат през думата всякакви реклами, които сбират хората по алкохол и така нататък. Благодаря на всички да. за присъствието и на хората от тези четири организации. Страхотна работа и продължавайте напред.